Romanul Adolescentului Miop Ista 26 Un pretext stupid îți slujește să te îndepărtezi după ce mai silit doi ani să gândesc și să simți ca o tovarășă de ata. E atât de greu să înțelegi că sufăr de asenta spiritualității tale, Am Mai ai fără grig sau fără comentariul lui Domn Chișot. Nu mi-ești prieten, pentru că mă silesc să scriu asemenea scrisoare cu rugăminți de îndrăgostită. E umilitor. Acum, băian, nici nu ți-aș fi răspuns după cea din tăi sprisoarea ta. E prea târziu. Sunt prietenă și am nevoie de creierul și sufletul tău. Știi că sunt femeie și încă prea tânără să pot evolua singură. Nu pot face nimic fără sprijin, fără imbold. Nu pot face nimic mare. Înainte de a te cunoaște, eram nepăsătoare și mă sfocoteam liberă. Acum nu mai sunt. Vreau prea mult ca să pășesc singură. Am nevoie de atmosfera pe care o respir tu de gândurile și încurajările tale. Dacă tu vrei să ajungi erou, eu vreau să ajung o femeie de elită. E greu, nu-i așa? De ce nu-ți amintești și de mine? Sperțile pe care te oferi, amile mi nu prețuiesc nimic acum când sunt tulburată de gândul că nu vrei să mă primești. Eu nu am să mă realizez lecturi. Universitatea nu mi-a dat nimic. M-am schimbat prin tot ce mi-ai comunicat tu cu vorbă vie, cu fapte, cu indemnuri. Verțile le înțeleg alături de tine și le înțeleg numai când nu sunt neliniștită, ca acum de un prieten pe care îl pierd. Așa da, atâtea să-ți spun, să te întreb, cum ne-aș putea scrie când eu scriu ca tine, cu expresiile tale? Poate mi-ai făcut un mare rău, aceasta ți-am mai spus-o, învățându-mă să pătrund oamenii după preocupări, fraze și conținutul noțiunilor. Nu mai pot suporta colegii care îmi fac curte, nici colegele vicioase și vârfitoare. Nu mai pot suporta pe nimeni în afară de Bibi. Nu știu ce are să se petreacă cu mine. Aștept primăvara cu inima strânsă, dar mi-e atât de dor de ea. Am atâtea amintiri pe care le vreau înprostătate. Dacă aș ști să scriu, ți-aș spune multe și dacă aș vrea, iarăși ți-aș spune multe. nu e așa că n-ai să te supezi dacă am să fiu și eu enigmatică? Prietena ta, Nișca. nouă. Mișca, întotdeauna când îți citesc scrisorile mă întristez. Și nu alung tristețile, scriindu-ți. De aceea, poate, ritmul începutului și ritmul sfârșitului sunt atât de potrivite, în de mele. Nu ai deloc dreptate. Datoria prietenului e să împartă durerea celuilalt, spui tu. Deși eu cred altfel, îți accept formula. Dar dacă nu-ți mai sunt prieten, și altceva, nu am atunci datoria să mă încordez și să ajung iar prieten? Îți mă aturisesc aceasta ca să nu mă înțelegi greșit și să nu vezi în claustrarea mea o călcare a prieteniei. Știu că e reconstituită prin mine și știu că sufletul feminin e pasiv așteptând să fie fecundat de spiritul și valorile masculine. Dar nu îți socotezi priză atât de primeștioasă ca să renunți la hotărârea mea și să mă apropii să te mângâi. Tu ai două căi de urmat. Cea din tâi, anevoioasă și riscantă până la compromitere, e calea libertății perfecte. Poți rămâne pură, fecioară, luminată de un sens spiritual, chiar cu riscul de a părea în ochi celorlalți o Drumul e greu pentru că femeia se orientează greu singură, iar pe această cale a libertății perfecte trebuie să pășești singur. Rezervele sufletului feminin se consumă repede și în lipsa unui alt suflet prieten nu se mai întrăspătează. O femeie oricât ar fi de superioară dacă nu se atașează de o conștiință masculină cu care să comunice, luând și dăruind piere. Mediocritatea biruiește întotdeauna asupra unei femei singure. De aceea, deși mă doare la acesta pentru că mi-ești prietenă, apucă de la început de-a doua cale, a fericirii prin abrutizare spirituală. Cășnicia e cel mai perfect fapt omenesc, când e concretizarea permanentă și vie a unei fericiri etice. Și e cel mai dezgustător când se înfăptuiește prin așitatea unuia dintre soți. Astfel înțeleg eu. Dar tu trebuie să vezi cum văd toți ceilalți căsnicia. E întopărășirea arbitrară a doi oameni care nu se cunosc, care sfârșesc prin a se suporta și chiar în prietenii. O fericire călduță de cămin, mulțumiri resemnate, emoții mediocre de-a lungul cunoștiri de amanți sau de copii. Totuși, căsnicia e inevitabilă. Sufletul feminin obosește repede, iar trupul se insinuează și chemările lui nu pot fi înnăbușite. Să nu crezi că sunt un mizantrop sau un anachist. Sunt numai un puritan și dacă nu mă răzrătesc viciile și greșelile în libertate, mă întunecă și mă înspăimântă mediocritatea adulterului inevitabil. Am cel mai sincer dispreț pentru amant care culege resturile. A fost altul înaintea lui, nu? Și profită de inexperiența sexuală a soțului, sărman funcționar grăbit să după o singură și tripită îmbrătișare. Am același distrăț pentru soț care își caută soție ca să poată avea apartament luxos, mâncare caldă și copii. Oameni care nu trăiesc să Acesta e copilul meu. Dar am ajuns prea departe și nu știu unde să mă întorc. Pe tine te sfătuiesc să încerci în o căile. Urmează pe cea libertăți. În curând te vei simți sfârșită, deprimată, epuizată. Ai să vrei să-ți treci grijile și obosările asupra unui soț. Pentru că nu vei avea curajul să pleci singura, te vei lăsa purtată de un tovarăș care acum te a Pentru că nu vei avea puterea să alegi tu soțul dintr-o mie de bărbați, te vei lăsa aleasă. Nu trebuie să te simți jignită. Aceasta e soarta, menirea femeilor. E adevărat, eu am voit și acum vrei și tu să ajungi o femeie superioară. Îți măturițesc faptul acesta a fi cea mai mare mulțumire a unei anumite părți din viața mea. Dar nu l văd cu putință. Tu ai toate însușirile și toate păcatele femeii de elită. Orice cât aș trudi, vei rămâne capricioasă și te vei pleca după fiecare înfrângere până la anulare. Tu ești perfectă lângă mine. Dar drumurile noastre trebuie să mulți ani. Tu nu vei avea puterea de a trăi liberă acești ani. Vei aluneca firesc și iremediabil în mediocritate. Poate nu mă vei uita, dar la întoarcere nu mă vei mai înțelege. Toate acestea sunt triste, nu? Le îndur și eu, dar le ascult pentru că ele sunt mai puternice decât mine. Sunt ale destinului, ale sufletului tragic pe care îl desfășesc în lume și în munți. Nu trebuie să te gândești întotdeauna că ceea ce citești în paginile acestea au fost scrise de mine. Că dacă pe tine te întristează, mie mi-au scormonit visările, și mi-au însungerat sufletul. Tristețea mea e întotdeauna mai disperată, pentru că mă torturează gândul acesta. Un cuvânt și tristețea s-ar face în bucurii. Dar menirea mea e să nu spun cuvântul. 10. Iartă-mă că o spun de la început, dar ești a toate nebun. Ieri am fost la tine, am citit biletul de la ușă și am tocănit un sfert de ceas. era acasă pentru că așa în bilet și apoi ușa era închisă. Te-a strigat de mai multe ori. Petre, sunt Petre și trebuie să-ți vorbesc. Sunt sigur că ai auzit. De ce nu mi-ai deschis? Radul mi se plânge că nici pe el nu-l mai primești. Iar, mă, nourat, te vorbește groaznic prin oraș. Răspundește zvonul că e nebunit, Că nu mai răspunzi la scrisuri, că vei să pari original? Ce s-a întâmplat între voi? O știam, prieteni. Și apoi, ce s-a petrecut cu tine? Eu am venit să-ți comunic un eveniment pe care nu l-a aflat nimeni până acum. Logotna mea. Așa e că par stupid. Dacă mai cunoaște logotnic, a te schimbat gândul așa cum mi am schimbat și eu. Am să fiu fericit. Soția mea mă va îndemna neodihnit să urc treptele, să ajung. Mi-a înțeles tatima și s-a entuziasmat. De acum puterile mele de muncă sunt înzecite. Fac totul ca să-i plac ei, pătrun tot mai sus ca să o văd mulțumită de mine. Urăsc și mai ferocetă pentru că de acum un fapt nu mă supără numai pe mine, ci și pe ea, care aș fi voit să fac eu acel fapt, iar nu altul. Și eu ți-am mărturisit pentru că tu erai singurul care știai de dragostea mea și de ambițiile mele. Acum lupta dintre cele două patii mi-a trecut pentru că amândouă s-au contopit într-una singură, covârșitoare, fericirea noastră. Și ți-am mărturisit de asemenea pentru că toți spun că ești îndrăgostit de Mișca. Și vreau să te previn că te așteaptă un dezastru dacă o vei lua de foție. Pentru că Mișca nu e de aceeași esență spirituală ca logotnica mea. Mișca nu te va putea atuța la muncă, la creație, la curaj să vei găsi mai târziu o soție bogată și inteligentă care te va ajuta mult. Nu numai colaboratoare, ci și un pas înainte social. Trebuie să cauți un nume și o avere. Logotnica mea nu le are, dar are acele însușiri de care ți-am vorbit. Îți doresc să nu clieți în mediocritatea care te înspăimântă. De altfel ne vom vedea curând, nădăjduiesc. Petre. 11. Prietenul meu, de ce mă înspământă avarnică? De ce îmi prevestești un viitor în care tu însă nu crezi? Să știi că eu n-am să primesc un soț, că n-am să îmi primesc o căsnicie mediocră. Prietenia noastră veche de doi ani, crezi că nu m-a învățat ceea ce trebuie să fac? Am plâns iarăși citindu-ți paginile răutăcioase. Ai uitat în vreme ce le scriei că le va primi o prietenă care nu te-a văzut din noaptea de ajun, o prietenă tulburată, în plină criză, dezorientată, fără ajutor? Nu poți înțelege cât rău făcut. Începusem să mă bucur de primăvară, să mă cu o întâlnire apropiată. Voiam să-ți fac o sumă de surpriză. Ca să-ți plac, am citit mult din cărțile dăruite asta iarnă. Mi-am însemnat că o fâșie de hârtie mulțime de întrebări a unor pasaje ciudate. Mă simțeam atât de fericită și deodată scrisoarea ta, astră și mincinoasă. Ce vrei să-ți spun? N-ai dovedit în ultimul timp niciun pic de bunătate, de prietenie, de mângâiere. Dintr-un capriciu mai îndepărtat, după ce m îndemnat doi ani să-ți fiu aproape. Vrei să-ți spun mai mult? Vrei să-ți cu scrisoarea aceasta cu tânguiri de îndrăvostită? Ar fi stupid și inutil. Recitind paginile ultime ale corespondenței noastre, am înțeles că nimic nu te poate convinge de sălbaticia ta, nici chiar dacă ți a spune că te iubesc. Te admir și te invidiez că ai un suflet atât de aspru sau atât de nesimțitor. Tu minți spunându-mi că suferi în singurătate. Dacă ai suferit și tu, nu mi-ai în care să mă sfătuiești la mediocritate după ce doi ani m-ai ajutat să ies din ea. Nu te înțeleg. E atât de senin, afară, atât de cald, sunt atâtea flori. Și o plâng ca o adolescentă și mă gândesc la hotărâri nebunești. Cum poți să rămâne în mansarda? Te urăsc. Ești întopățânat ca o bestie. Iată-mă. Știu că voința ta te scurmă, te sângeră, dar și eu sânger. Singura fără prietenul meu, cu atâtea daruri neînțelese, în primăvară, cu tristețea care mă copășește. Nu știu ce am să fac. Mă gândesc tot timpul la tine, îți recitesc scrisorile, îmi amintesc cu bibii tovărășia noastră și marea și vacanțele. Aș plânge de ciudă căpași sentimentală și îndrăgostită. Eu, prietena ta, mișca. 12. În jurnal și fiind astăzi ultima scrisoare a i am fost atât de disperat, mi-am simțit atât de singur și părăsit încât voiam să cobor în stradă, să alerg, să o și să-i știm, dragă. M-am hotărât să-i trimit acest paiect intim. Ca să-mi înțeleagă faptul și durerea, mai scriu aici câteva pagini, lămurit finale. Eu știam că mișca m-ar fi trimit și vieții ei. Știu de asemenea că mișca e singura femeie pe care aș dori o tovarășă. Ea nu e numai o fată cu cele mai multe însușiri. Ea e creată de mine și ea mi-e dragă. Scriu toate acestea cu o a celui a ajuns la sfârșitul îndurărilor. Simt că nu mai mă pot împotrivi mult sufletului care se zbate, trupului care se răzvrătește. Simt că dacă nebunia nu mă va stăpâni încă puține zile, năruirea eroismului va fi de plină și definitivă. Mă simt atât de rușinat vorbind de eroism aici, pe această pagină care va fi citită de mișca. Eu care nu am putut tăcea până la urmă, care trimit jurnalul, ca prietena sa fie, cât am îndrăgit-o, cât m-a torturat și m-a înspidit. Nici mi-e dragă, nișta e perfectă, e liberă, e frumoasă, mi-e dragă. Acum mai mult ca oricând mă înspidește gândul. De ce să nu ajungem tovarăși? În tovarăș. toamnă plec. De ce să nu plec cu mișca, Chiar fără să fim soți, așa cum a visat ea. Și cu toate acestea trebuie să renunț. Trebuie să renunț pentru că așa am voit eu, așa vreau eu. Magia cuvântului își va face efectul. Am să pronunț și să gândesc, voință câteva minute și am să mă schimb. Sunt mai trist, dar mai înselinat. Pot scrie așa ca să înțeleagă Nișca Prietena mea de care mă dezlitesc pentru totdeauna, ghicindu-i sfârșitul înnecat în ceață, în orașul cu acoperișuri întinse. Tovărășia Mișcai a zis pentru mine singura fericire pe care aș putea o aștepta. Nu se îndrăgește decât o singură dată și mai odată se întâmplă ca sufletul fetei să-l stăpânești. Dar eu nu pot crede în fericire. mi teamă de fericire, mă înspăimântă. Nu pot să o gândesc, nici să o simt. Nu pot crede în realitatea fericirei. Ori tovărășia că i se contopește în sufletul meu cu fericirea. Toate experiențele, toate încordările de până acum mi-au pogorât un sens tragic al existenței. Pentru mine tragicul e efectiv, nu o vorbă de șartă de conținut, nici o spaimă copilărească. Eu mă simt dus de meniri. Menirile mă poartă prin voința mea. Înțelegând că voința e atașată de o altă voință, o ascult. Ultimii ani mi s-au deslușit întâlcurile lor intime care atunci îmi scăpau. Întâlnirea cu Nișca la începutul unei crize a fost tragică, după cum tragică a fost prietenia noastră prefăcută în mine, în iubire. Iubire din pricina și totuși împotriva voinței mele. Eu nu pot crede în fericire. Viața mea va fi întunecată, amară, nostalgică, sobră, asta, pentru că așa vreau eu. Mai târziu, când eroismul nu va fi numai o țință, poate sufletul va oglindi alte lumini. Acum, sensul vieții acesta e. Și apoi tovărășia nișcăi mi-ar fi în același timp un nesfârșit timp și poate trilește de nimicirea prieteniei și admirației ei. M-ar chinui ca pentru că aș vrea să se gândească fără o numai la mine. N-aș răbda să admire pe un tenor, pe un pictor sau pe un sportsman. Aș vrea să mă admire pe mine în toate aceste atitudini. Aș vrea să fiu eu tenor, eu pictor, eu sportsman. Aș fi neliniștit, m-aș consuma lucrând și aș sfârși prin a nu mai lucra nimic. Aș fi rămas tot timpul lângă ea, aș fi voi să o am necontenit lângă mine, aproape, să nu-mi rămână nimic străin, nim nimic nemărturisit. N-aș mai fi putut munci nici reculege. În puține ani, lipsit de experiențe cerebrale, nu m-aș mai fi reînnoit. Evoluția mea ar fi fost iluzorie. Voința mea ar fi rămas aceeași, fără să se depășească. N-aș fi împlinit niciuna din operele săgăduite mie și mișcăi. Iar nișca nu e prietenă și creatură decât prin viața mea lăuntrică pe care am știut-o că li modela în frâna. Nișca mă admiră pentru că mă aflu sus cu valori de și năzuințele mele. Dar dacă aceste năzuințe nu se vor realiza niciodată, de ce ceea cea mare va fi a nișcăi? Ea va regreta tot ceea ce trezuse mare, puternic, inedit în mine. Și apoi chiar dacă aș putea crea lângă nișca, m-aș simți umilit. Mișca m-ar cunoaște larvă, sobol, muncitor și orb, cu plânsul neputinței, cu fața descompusă de vechi, cu disperările și înfrângerile deprimante. Nimic din serinătatea sigură, calmă, asta, distantă pe care o admiră ea de departe, în mine. m -a arăta cu păcatele cărnii, cu slăbiciunile sufletului. Toate acestea nu m-au împiedicat să fie dragă, mișca, mult, mult. Dar dragostea nu are nicio înrăurire astra vieții de toate zilele. Ea va rămâne în suflet, nu mă înspem în soport, ani. De ce să mă tem de dragoste? De ce să încerc să o ucid, pentru că nu-i pot împlini chemările? Aceasta e o dovadă a puterii. Să nu mă las purtat de dragoste, totuși să mă urăsc, să nu o disprețuiesc. Vreau ca singura lumină străină îngăduită în suflet să fie mișca. Nu mă voi feri de ea de acum. Îmi va fi iarăși bună prietenă și aproape. Mă voi coborâ iarăși în lume, deși n-am încă dovadă a de definitive. Mișca, îți trimit jurnalul meu intim, a cărui ultimă pagină am sfârșit-o acum, ostenit și stovit. Mă simt năruit, sfârmat. De-abia mai am puterea să scriu. Nici nu mai recitesc. Cred că am scris multe fraze obscure. Mi se întunecă mintea. Mi-e somn și tremur de obosal. Am fost puternic, Mișca, crede-mă. Am fost foarte puternic, am fost așa cum voiei tu să fiu. Nu am lăsat pe nimeni deasupra Iartă-mă. Singurul tău prieten. 13. Prietene, iar mi tot să ți-am scris. Cum să-ți spun bucuriile și lacrimile care m-au covășit citindu ți jurnalul? Am învățat aproape pe din afară paginile din Italia. Dacă eu aș ști să scriu, ți-aș mărturisi acum multe. Dar de ce trebuie numai decât să scriu frumos? ceea ce vreau să spun le pot spune sincer și fericit așa cum este sufletul meu acum. N-am vrut să crede la început. Sunt atât de ciudat. Nici dragă, Nișca. Ultimele tale fapte mă măsilișelă să te privești ca pe un om care nu poate să fie îndrăgostit. Te vedeam atât de sus, atât de izolat și sufeream eu care avem nevoie de tine și care nu mă puteam înălța. Cum ți-ați spun? E teamă să scriu aici. Nici drag, pentru că știu că e mai mult decât aceasta. E teamă să nu crezi că sunt îndrăgostită. Poate sunt, dar sunt și altceva. Dragostea fetelor, e ciudată și nestatornică. A mea... Nu aș fi putut fi altfel, dar eu mă simt legată de tine mai adânc, mai definitiv. Nu ești pentru mine soțul ideal, nici logotnicul suav, nici curtenitorul priceput. Ești aceea ce eu nu voiam să cred că există. Ești un Dumnezeu care m-ai făcut și ne-ai dat suflet. Te-aș vrea stăpân și nu sunt umilită, pentru că te știu un bărbat. M-aș târâi la picioarele tale și aceasta nu pentru că sunt îndrăgostită de tine și pentru că te simți puternic, mare și creator al luminilor mele. Tot ce e luminos în mine ți se datorește. Tu știi, orice fată se îndrăgostește în fiecare primăvară, dar dragostea trece, se uită fără să lasă urme. Eu mă simt a ta, simți că nu pot viețui decât alături de tine, pentru că alături de tine gândesc și simt așa cum vrei și cele ce vrei tu. Nu ne mai putem despărți. Nu trebuie să ne despărțim. De ce să te chinui, de ce să suferi și să-ți risipești puterile? Eroicul tău, care mă fascinează și mă stăpânește, va fi de acum înainte rodnic. Tu ți-ai trecut probele voinței. Cele ce ai îndurat ți-au călit îndeajuns. Nu duce renunțarea până la nebunie. De ce să ne despărțim? Tu îmi spui că îți sunt dragă. Îți-aș spune multe dacă nu aș fi atât de tulburată și atât de grăbită. Tu îmi mărturisești că eu îți sunt fericirea concretă și autentică. Pentru mine, de ce să nu rămâne și toată viața? Nu ne vom mai întâlni altă dată. Nu vom găsi niciunul care să ne înlocuiască. Tu mai ai creat, m-ai creat așadar pentru chemările sufletului tău. De ce nu mai ei? Acum când știu că tu suferi mai mult și din pricina mea, nu mă sfiesc să te cer, să mă dăruiesc ce e. Mai târziu, fericit, tu puternic, eu aproape de tine, așa-mi mulțumești. Viața ta își va pierde sensul fără mine. Apropierea noastră de trupuri și suflete nu va dăuna operei. Atunci când vei fi obosit, slab, deprimat, te voi mângâia. Nu mai învățat tu aceasta? Nu mi-ai săvit tu prețuirea feminității? Nu te teme că vei fi larvă, informă și oarbă. Voi ști să uit atunci când opera va străluci perfectă. Pe mine, care am fost atât de slabă, nu mă înspăimântă slabiciunile omenescului. Știu că tu vei izbuti întotdeauna să le înfrângi. Tu vezi soarele în dimineața aceasta? Pe tine te ne liniștește primăvara, te cheamă, te sfâșie. Când vrei să ne întâlnim? am voi lua și eu licența în vară și vom pleca. Sunt bogată și sunt liberă. Cu atât mai rău de cei ce rămân în urma noastră. Ne vor bârfi atunci că am plecat fără să fim soți. Noi vom fi soți, dar fără martor și fără oficiu. nu e frumos așa? nu e original, nu e nou și nu e mai ales real? Am putea pleca mâine. Vom aștepta vara. Ce să-ți mai scriu? Sunt și eu obosită și fericită. Aș mult, mult, mă simt încă tristă. Prietene, spune-mi de ce sunt tristă acum, atât de aproape de bucuriile pe care înainte mă temeam chiar să le visez. Prima vara, altă dată. Păi, în apă în jurnalul așa cum ai voi tu. Aș fi dorit asta noapte, citindu-l și recitindu-l să transcriu anumite pagini, dar nu mai e nevoie. Jurnalul e al nostru, nu-i așa? Pentru că tu nu poți spune decât da acum. Criza s a trecut. Nu mai e niciun motiv să te împotrivești viața vieții noastre. Nebunia ta trebuie să se sfârșească aici. Gândește-te că tot ce te-a spus nu se mai poate uita. Eu aștept de la tine fericirea sau moartea. Tercium non. Dar nu va fi decât fericire. Pe amândoi ne cheamă fericirea. Am fost destul triști, întunecați. Te-am chinuit destul și eu am sărit destul din pricina nebuniei tale. Cum mai putea spune nu în primăvară? Nostalgia plăcărilor se va preface în fapt... N-ai dorit tu, din adolescență, rătăciri de țărmuri, peată, prin munți, cu mine? Tu știi cum îmi ard lacării plecării? Să colindăm, să colindăm! Tu mai să scrii amintiri. Eu am să le ascult seara și am să-ți Câte nu vom împlini împreună? Te voi ajuta întotdeauna. Nu mai învățați învățat tu să-mi ajut tovarășul pe care voi alege? Te-am ales pe tine. De deci te vreau, îmi ești drag și îmi ești stăpân. Nu mai știu nimic. Nu mai știu nimic. Iar sunt tristă. Când ne vom vedea? Am să fiu atât de... nu știu, nu știu ce să scriu. te am spus atâtea, mă simt rușinată. Dar tu trebuie să vii, să-mi vorbești, să plecăm. Tu nu mă mai poți lăsa singură. Acesta țilesc acum, la lăcământ, fără să înțeleg pricina. Prietena, prietene, care e mișca ta. Sfârșitul părții a doua. Partea a treia Azi, 8 aprilie, s-a sărbătorit logotna Nișcăi cu fiul cel mare al familiei care au ținut se prizonier în vacanța de iarnă. Acest fiu e inginer și îndrăgostit de Nișca. Vestea am aflat o de la radu. Prietenul meu mă privea atent încercând să pătrundă dincolo. Eu am zâmbit și am spus. Nișca a avut noroc. Va fi o căsătorie fericită. de sunt tineri frumoși și bogați. Seara i-am scris. Prietenul tău îți urează, etc. E supărat că nu ai împărtășit direct hotărârea ta. Încă o dată, felicitări și salutări. Post scriptum. Lădășuiești ce îmi vei face împreună cu logotnicul tău o vizită? Știi că eu ies atât de rar. De la 9 până la 20 aprilie am muncit ca un nebun, disperat și neobosit. Ochii îmi lăcrămează de lecturi. Sunt palid, slăbit și mâna îmi tremură. Astăzi m-am plimbat multe străzi noaptea. În grădină florile de liliac s-au trecut, Cărțile s-au adunat atât de multe în rasturi, încât am început a le rândui pe podele. Sărăspricile mansardei lăsau să mă de adier. Aș vrea să-mi văd prietenii, dar ei au obosit să vină și să nu fie primiți. Aș vrea să mai văd pe niște. 22 aprilie Vizita Vioricăi cu braț proaspăt cu geanta plină de caiete și cărți. Lucrează la Academie pentru licență. Nu spune că Nișca și amânat examenele pentru toamnă, că nu mai muncește, ci ziua întreagă rămâne alături de logotnicul ei. De la Dini știe că Nișca nu mai e tristă, ci de glovește și pleacă târziu de la celor dansante. Logotnicul ei e fericit că Nișca s-a schimbat. Ascultam atent și luminat destenuirile viorică S-a înspăimântat de, de slăbiciunea mea de tremurul mâinilor, de cercă ochilor, de mulțimea caietelor scrise. Ai să te surmenezi. Nu se surmenează decât cei care vor să te odihnească, zâmbi eu. Mai ai mult de lucru? Până-n toamnă. În toamnă plec. Unde? Nici eu nu știu, Viorica. Nu plec însă înainte de a aduna rezerve pentru cinci ani. Pentru că nu știu dacă voi mai putea citi acolo unde mă duc. Viorica m-a mărturisit și tristețile ei. Sfârșește universitatea și niciun prieten bun și nu cunoaște ceea ce ceilalți toți cunosc. Și-o de viața pe care o vă aduce de acum. Va ajunge profesoară într-un oraș de provincie. De-abia va găsi timp să mai citească o revistă, o carte, la o lună. Ea care răscoliște acum Academia. Și cât ar lucra dacă ar avea un strigin. Câte n-a nădășit în acești doi ani. Și ani au trecut atât de repede, stupid de repede. Chirește are să surșească și ea ca orice studentă de la litere. Soție, în cel mai bun caz, unui profesor de liceu. Și nici nu-l cunoaște încă. Ce frumos ar fi să îndrăgească un coleg și să ajungă amândoi profesori aici, în oraș. Ce mult l-ar iubi. Dar mai sunt câteva luni. După licență, va pleca acolo unde o va trimite ministerul. Trebuie să trăiască, nu-i așa? Iorica, te la lagarnic. Nu mă răzvătesc. Eu înțeleg că astfel trebuie să fie. Înțeleg că toate visurile mele au fost visuri. Dar e așa de trist. Nici doiat, poți pleca, poți cunoaște tot, poți ajunge oriunde, dar eu? Tu știi că eu am să plâng în ziua licenței? Pentru mine acolo e sfârșitul. Îmi cu tinerețea stupid, fără să fi cunoscut o de o durere mare sau o bucurie mare. Iorica, toate acestea trebuie să se întâmple. Așa e firesc. Știu, dar nu e trist? Nu. Îndure acum melancolia sfârșitului universitar, cum ai îndurat melancolia adolescenței definitiv depășite. Trece. Ai să începi o viață nouă, cu oameni noi, cu locuri noi. Te-ai acum de anumiți și Ai dorit anumite întâmplări care nu se vor împlini, totul se uită. Câți dintre noi mai costrează tristețea disperată a din dintre în adolescență? Închei o epocă și încheierile sunt totdeauna triste. Datoria ta nu e să te lași copleșită, ci să dai valori mediocrității, să găsești sensuri tuturor faptelor care acum în criză ți se par stupide, ucidătoare, stinse. Lupta împotriva mediocrității biruiește numai în două împrejurări. Sau ieșind din ea printr-o nebunie a sufletului, sau transfigurându-o. Poți trăi în cea mai plată mediocritate fără a ajunge mediocru. E greu. Iorica a plecat tot atât de tristă, iar eu scriu în caretul acesta cele ce mi-a mărturisit ea și cele ce i-am răspuns. Sunt atât de fericit că mă simt tânăr, proaspăt, cu piept larg și umeri tari, îndrăjit în lupta cu mine, cu lumea, cu destinul. Cine ar putea să mă birui acum? De ce s-au despărțit Mariuca și Daidaroș Mariuca se plimbă prin parcuri cu un student de la Politehnică. Daidarof e îndrăgostit de o necunoscută. Dragostea lor a durat doi ani. Da, ajuns. Acum fiecare apucă pe alt drum. Mariuca așteaptă o căsnicie hipită, Gaidarov se pregătește pentru barou. Poate n o o soție cu zestre, cu nume, cu rostul politic?